Han kommer hem till en tom lägenhet. Hans namn är Per Malte Lennart Jonsson, men han kallas för Plura. Hans flickvän Kajsa Grytt har lämnat honom. Han trampar nu runt i den mörka lägenheten och undrar var hon tagit vägen. Och efter vissa efterforskningar så visar det sig att hon har tröttnat på hans destruktiva levande med droger och alkohol. Plura står nu i sitt vardagsrum och bölar som ett barn. Allt är förlorat. Kort därefter samlar han ihop sitt band Eldkvarn för att påbörja inspelningen av ett album som kommer få namnet Kungarna från Broadway. Det Plura inte visste var att hans mörkaste stund skulle leda till hans största succé. Kärlek och knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade dig. Hej, jag heter Tony Savella och den här podcasten är nu tillbaka efter ett väldigt långt uppehåll. Podden kommer nu genomgå vissa förändringar från hur den såg ut förr. Istället för helt nya gäster varje vecka så ska jag varannan vecka ha återkommande personer på rotation. Och endast viga enskilda avsnitt till gäster. I det här avsnittet så tänker vi då inte bara prata om Eldkvarns album Kungarna från Broadway. Utan också presentera mina så att säga nya medarbetare. Först ut är Jonas Färnefors. Han var ju med i podden och pratade om Jackson Brown. Eh, nu för tiden så är jag lokförare på SJ. Eh, och jag tror när vi spelade in senast så hade jag nog precis... Jag hade gjort urvalstesterna till lokförautbildningen, tror jag. Eh, så sedan dess har jag gått den utbildningen och i mars börjar började på SJ och kör sedan dess. Alltså i det, det mest vad ska jag säga, historiskt sett bästa rock'n'roll-yrket man kan ha förutom typ truckchaufför eller musiker. <laughs> Vill du utveckla lite? Nej, men alltså, för tåg är ju, både musik och film, liksom en sån stor symbol. Ja, och, ja det är sant. Spåren och... Precis. De och det leda. finns... Jag, och det finns ändå ganska många låtar som, alltså, Visst handlar mest om att åka tåg Men det finns ändå liksom några låtar som handlar om äh, Tågchaufförer Tänker jag också Ja, vad heter den? Grateful Dead Casey Jones, Jones. Casey Jones, ja. Driving That Train, high on cocaine. Gör <laughs> ju inte jag då men, Nej Men, ja, men det, det, det är jävla fint yrke faktiskt Tycker. Jag, ja. jag trivs väldigt bra var oh, kul Ja. du eh, Vi ska ju prata nu om Äldkvarns eh, kungarna från Broadway mm. En skiva jag valde För oss tre nu Eller för oss fyra personer Men för det tre gäster som nu kommer att alternera i den här podden eh, Och min första fråga är egentligen så här Du och jag, vi såg ju Äldkvarn mm. eh, På en spelning i Trollhättan För ett par år sedan Kommer du ihåg vad vi frågade Plura Och vad han svarade Eh... Mm. Jag har att du frågade Plura om han ville hänga med på efterfest. Ja, han svarade, grabbar, det är inte 80-talet längre. Sa det? Vilken diss. Var det en diss mot oss? Jag tror att det var, en, var sådär att vi ska ha ett gig imorgon tidigt. Och så, ja. Och någonting men, men jag är lite glad. Alltså på något sätt, det var coolt om han hade följt med. Men vad fan hade hänt om de hade varit här? visst, vi hakar. Ja, då hade man, det hade blivit plattfall. Ja. Det tror alltså, jag tyvärr. Det... Kan du tänker, vi har i en av våra studentlägenheter och druckit i med älgkvarn och de tittar på klockan och undrar. Liksom, trodde du att det var liksom, mer utlovat? Ja, lite brudare i alla fall. Ja, ja men precis. precis. Ja, jag kommer ihåg att jag frågade Kala. Man ville ju ställa den här lite ovanliga frågan. Alltså som skulle få dem att minnas sen. Ja, ja. Så jag gick fram till Kala för jag hade iakttagit i några att han hade en annorlunda stämning på sin gitarr. Det är ju fram såhär, du när du körde den här Jag kommer inte ihåg vilken låt det var så frågade jag Var det öppen D-stämning på den? Ja <laughs> Och sa han, ja det var det Och då är ingen följdfråga på det ah, Okej, okay, schysst och sen... Det var ännu en, en gitarrkille som ville komma fram Och begera ja, ja. Den här skivan då, Kungarna från Broadway Vad är dina tankar om den? Eh, måste vi erkänna att jag inte alls I princip har lyssnat på den Man har hört Kärlekens tunga Eh, I Skydd av mörkret har vi haft eh, mitt kompisgäng som en typ förfestlåt De senaste kanske tre åren Aha. Och det är väl mina starkaste liksom, kopplingar till den Så jag började lyssna nu inför inspelningen så jag lyssnade igenom den några gånger eh, Jag vet ju att det är liksom en klassisk älvkornskiva Och deras ja, största liksom, försäljningsframgång i alla fall fram till kanske Svartblogg eller sånt. Jag är inte helt hundra på siffrorna där, men... Nej, men jag tror det är något sånt. Det var ju den skivan som gjorde Elkvarn. Det var deras sto, stora första albumhit. Det var ju skivan som gjorde dem till, till stjärnor i Sverige. Ja, och Kärlekens tunga var väl deras dittills största framgångens single, va? Ja, precis. precis. Jag tror de bara hade haft någon enstaka hit innan dess med typ treans spårvagn och pojkar, pojkar, pojkar. Nej, men jag... Så jag började lyssna på den visste liksom... Jag hade ingen större koll på den. Och eh, första jag kände när... När jag började lyssna, det var att jag... Kände mig jävligt trött på att klura. <laughs> <laughs> det var första jag lyssnade. Jag bara kände, fan... Han är ju överallt nu för tiden. Och jag kände mig bara less. Eh, första jag eh, Väldigt kort mod. Men sen när jag lyssnade igen så hade jag kommit över det och då kunde jag meta till mig skivan och den är ju jävligt bra faktiskt mm. jag hade känt på att du jag hade det på känna att du skulle tycka det ja eh, den kommer nog bara växa i med att lyssna på den jag kanske lyssnar på den tre gånger nu mm. eh, men den är ja, den är stark den är jävligt mörk mm. Det så, när jag valde den här så tänkte jag att jag skulle välja jag vill inte välja en alltså min min personliga favorit i himmelska dagar eh, och jag tänkte så men jag väljer en skiva som är bra men inte för bra Nej. för att då kommer vi inte kunna liksom du vet, tre personer kommer inte Bara Hyllar, hyllningskör Ja men precis Men problemet att nu, när jag, och att jag själv skulle kunna hitta liksom, Du vet, sidor som jag inte är Men nu när jag började lyssna på den igen Inför det här samtalet så har jag att det är en, Det är en otroligt bra skiva Ja absolut, men vi kanske borde fo Fokusera mer på det Och på belysa svagheterna har <laughs> ja, precis, i och med att det är så lätt Att fastna i det som är bra Men men jag tror att det som du. Alltså, det är ju dumt att döma skivan för det. Men det som man. Eh, lätt, som du sa, att, att man tröttnar lite på plura. Han har ju liksom. Han har ju gått och bli någon sorts tv clown och totalt avmystifierat sig själv. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. Han har ju gått på myten om sig själv. Man har alltså, jag har träffat honom så många gånger för att han är alltid liksom ute och gör grejer. Du vet, signera skivor och konstutställningar- och det är egentligen något jävligt häftigt och bra. Han är ju mer liksom en multibegåvning. Men någonstans bland alla kokböcker så har man liksom, du vet, pulsen går inte längre upp när man ser Plura Jonsson någonstans som de gjorde i början. Nej, precis. Kom kommer ihåg när han skulle, när, det, när nyheten kom att han och Mauro skulle starta ett matlagningsprogram. Mm. Man fick en rejäl puls. Ja. Jag tyckte att det var helt fantastiskt, kommer jag ihåg. Och tyckte att det var ganska charmigt till en början att se han full i tv och att det var jävligt avslappnat. Men liksom när jag är inne på säsong sju och han typ blir bara så här mer rödvinsmosig för varje säsong. Jag vet inte, jag bara, man blir bara less. Jag kände att med, med dig i synnerhet och så det, det man ser fram emot att prata om Men den här skivan, det är ju eh, Springsteen-referensen. Ja, ja, Och det var, det, det var nog det som gjorde mig lite. Alltså jag kände mig väldigt cynisk i allmänhet när jag lyssnade lyssna igenom den första gången. Jag bara hörde olika... Eller mycket Springsteen hörde det Och, och tappade en, ännu, liksom fick ännu mindre... Min respekt för Plura. Bara det mindre första lyssningen. Men vart efter du har lyssnat för den så har du, har du fastnat mer och mer. Ja, absolut. Jag tycker att i princip varje låt växer inför varje lyssning. Mm. Det är kärlekens tunga. Som, dels är man ju trött på den, men... Se, jag tycker inte det är en så bra låt faktiskt. Ja, Den tal mest... talar inte till mig. Nej, det är den mest daterade låten om man säger. Ja, den är väldigt mycket 80-tal. Ja. Samtidigt som jag, jag alltså, jag, den låten har betytt väldigt mycket för mig i och med att det är en sån här, du vet, nydumpad låt som man har liksom spunnit mycket. Ja. Uh, så jag tror jag har kommit förbi liksom det här skimret av 80-tal. Uh, sådär. Men, ja, men, men du men, men om, om de kör den live, hur reagerar du då? Ja, den, den blir ju bättre nu för tiden. Jag tror nog första gången jag hörde den överhuvudtaget, det är ju lite konstigt egentligen, men det var nog på någon Håkan Hellströms spelning när han körde den. Ja, när han kör, det som så jag säger det. Ja, över precis. Er. Då tyckte jag att, jäkla vilken bra låt. Men sen blev jag lite besviken när jag lyssnade på Eldkvarns. Men jag tycker det finns andra bättre. Och det finns ju många bra alternativ till den om man har blivit dumpad. Mm, För det här som, är väl verkligen en separationsskiva. Eh, ja, du, du ser den som det? Som en skilsmässig skiva? Ja. Det står ju konvolut han berättar att både han och Mauro hade ju precis eh, blivit dumpade. Mauro mm. Skocko som producerade skivan. Eh, eller han skriver att både han och jag hade fått korgen av våra respektive flickvänner. <laughs> ja, det hörde du tycker jag är, att man får, får korgen. Får på korgen. Det? Ja, jag, jag har hört det men det är otroligt det är lite gammel ja. gammeldags <laughs> om man säger. Alltså skriven, och det blev mycket hej och håt Tumburkarna blå hela, hela hösten. Så jag tror att det var liksom det genomsyrade att både om man tänker att låtskrivarna och producenten precis ja. har blivit dumpade. Som du säger det är ju mörk skiva även om det är många upptempolåtar. På samma sätt som kanske, du vet, Born the USA är en sån där skiva som folk lyssnar på och tänker party, ja. men som har du vet, många låtar som är jävligt mörka. Ja, absolut. Det är ju så, hela den här skivan, det är ju som en promenad genom en regn, liksom på stan i regnet och man hör de här bildäcken mot blöta kullerstenar liksom och det blåser i nästan varje låt. Och han nämner ju typ mörkret nämner man ju i i princip varenda låt ah. så är antingen, om, om det är en låt han inte nämner ordet mörk eller mm. mörkret så, så handlar det om en typ att det är kväll eller natt istället mm. mycket av älgfarns musik i huvud taget många plurastexter och eh, texterna på den här skivan handlar ju om är väldigt nostalgiska handlar ju om du vet, gamla tider Fabriker med och... ja, Alltså titelspåret Det handlar väl om liksom barn, Barndom och uppväxt ihop med bandet och Hur det startade och... Jag måste och det väl... dig ja? Du, ja. Bod, du bodde i Norrköping ett tag Ja men precis i ett och ett halvt år tror jag Men eh, Hade du upptäckt eh, Eldkvarn innan? Jag upptäckte var i Norrköping och det som jag tror gjorde det till en sån stor kärleksaffär. Mm. Det kom i en period där jag liksom så här behövde söka mig till deras musik. Och hade liksom. Ja, musiken blev mycket till en snuttefilt än en på ja. livet där. Och då när man upptäckte deras musik och lyssnade på dem. Texterna som utspelade, utspelade sig på de gatorna man gick på så blev det en väldigt stark effekt. Exempelvis titeln Kungarna från Broadway. Broadway anspelar ju då på gatan Broddgatan. Där det låg ett café som de brukar hänga på som hette Broadway. Jag hade en god vän som bodde på den här Broddgatan där man hängde. Så att det blev liksom... Vi blev kungarna från Broadway på något sätt. Ja, det fanns någon... Eh, alltså, där blev det någon magi. En, en eh, tanke bara när vi pratade Mauro. Mm. Eh, hur, hur gamla tror du de var när Mauro och Plura de gjorde den här skivan? Eh, vad kan Mauro ha varit? Kan han ha varit 30? Och Plura, Plura vad tror du? Plura kanske var 35. Eh, spreta lite mer. Mauro var 26 och Plura oh, var 37. Järlar. 26? Och, Ja, året efter det här så släppte han sin första debutskiva eller sin, släppte han sin första solo Den med då monsterhitten Sara. Ja, han hade bara haft rätt att ta. Ja. Och det är därför man, man tänker så här att, det, att den här skivan ändå låter, det var väl hippo och liksom modern då, men den är ändå någonting moget över sig som sen inte finns på samma sätt i liksom hans följande liksom skiver det som kommer ett år efteråt Nej. som var väldigt bra på sitt sätt, liksom, men hade ett helt annat en helt annan anda Ja, det är det, det verkligen Men jag tycker när man lyssnar på Mauros nya grejer idag mm. så känns det väldigt mycket som att det blir lite ironiskt, för om man har kollat på Plura så jag hur mycket han imiterar Plura där och driver med ja. Plura så inser man, jag tyck, det blir ännu tydligare när jag lyssnar på den här skivan att Mauros musik idag, det är ju bara en, det känns bara som en, en jakt på att, på, på att bli Plura själv Ja, han, han kanske söker efter någon respekt där. Jag tror det. Plura var ju aldrig. Alltså, Mauro har ju varit någon sån här ungdom, vad ska jag säga, tonårsidol. Mm. Eh, och det är ju svårt att åldras i det. Och själv bli 50 plus. Och då kanske han liksom vänder sig till sin bästa polare för att hitta, hitta ett bättre sammanhang. Ja, jag tycker att vi runder av det här snacket. Eh, och jag säger, det är jäkligt kul nu att, att du vill vara med. Som är en av de här återkommande roterande gästerna här i podden. Eh, vad, vad hoppas du på att kunna, vad ska jag säga. Vad kan du tillföra till den här podden? Det jag hoppas att den ska göra med mig om jag säger så till att börja med. Mm. Att den kan, för jag har liksom haft under flera års tid. Typ sen slut av gymnasiet så har jag liksom successivt lyssnat mindre på musik. Vilket är väldigt tråkigt för jag är väldigt musikintresserad. Mm. Men jag ser det här som kan vara någon form av nystart. Att börja lyssna på musik igen som jag gjorde förut. När man var nyfiken och man var mer öppen och tar åt sig ny musik. Och lättare att bli berörd. Mm. Jag, det kan nog vara bra att jag får tvinga mig nu lite till att lyssna. Till, delvis till kanske musik jag inte lyssnade på så mycket innan. Och, eh, och kanske sätta mig in i skivor som jag själv en gång i tiden har varit väldigt förtjusta av en stark anknytning till att mm. kanske kunna återupptäcka fan det låter jävligt dystert där men jag vill återupptäcka lite glädjen liksom. jag lyssnar på musik jag, jag, det var faktiskt därför jag på något sätt startade den här podden också något år sedan där när jag väl började för att jag kände att man hade tappat greppet om albumet, fast jag mm. älskade liksom albumtanket och älskade liksom bläddra i mina skivor Nej, men det finns så mycket minnen i den där skivsamlingen som jag tror man har glömt bort. Nästan alla de där skivorna man har köpt för något tillfälle har ett eget minne eh, som starkt förankrat till en tid i sitt liv. Och jag tror det finns mycket, mycket att hitta där som man nog har glömt och, bort. Och det är det vi kommer gräva i här. Ja. Minnen det... och, och skivbackar. Mm, fy fan. Och nästa person att presenteras här i podden är då Oda Lill, som är en Lundabo. Och hon har nu bland annat fått höra tidigare när hon har pratat om Prince här i tidigare avsnitt. Oda är inte riktigt lika förtjust i Elkvan och Kungarna från Broadway. Ja, känner Oda! Hallå, hallå! Hur är läget? Det är bra, det är bara bra. Hur själv? Du, jo men det är, det är rätt bra, jag sitter här i en eh, produktionslägenhet i Trollhättan och upplever precis en sån där småstadskväll som äldkvarnsjö. <laughs> ah, Okej. Okay. Men du, för, för att eh, parafrasera Thomas Ledin, mm. vad gör du nu för tiden? Eh, inte så mycket. Jag jobbar och hänger och lyssnar på musik och kollar på film, typ. Typ som vanligt då Ja, precis, det är inte så mycket Det är så tråkigt när jag träffar gamla kompisar som jag inte pratat med på jättelänge Och bara, hur är, hur är läget, vad händer? Jag bara, ja, alltså, vad kan jag säga Inte så mycket Det har kommit en sant. ny film på Netflix, typ <laughs> ja, Precis <laughs> vad, heter det? vad vad roligt att du vill vara med på, på det här tåget Av, vad ska jag säga, säsong två av Kärlek och Knaster Ja, jättekul att vara med jag tror att du kommer kunna tillföra någonting personligt och ganska stor skillnad från de andra rösterna här i kåren. Du är kanske lite mindre gubbig tror jag än resten av gänget. Det skulle jag nog tro, inte för att jag känner det andra gänget särskilt väl men jag tror inte jag ser mig själv som särskilt gubbig. Ja, vad men vad skulle du säga? Skulle du tycka att jag är gubbig? Ja, men inte på ett dåligt sätt nödvändigtvis. Jag tycker inte att det är alltid är en dålig sak att vara gubbig. Du har ju fått lyssna nu på Kungarna från Broadway. Ja. Hade du hört den innan? Nej, jag har aldrig lyssnat på Eldkvarn någonsin förut. Vad, vad är dina vad är dina åsikter om Eldkvarn? Jag tycker inte om Eldkvarn. Och jag tror mitt... Största problem är hans jävla röst. Alltså jag kommer inte över hur, hur mycket jag tycker illa om hans röst. Jag, jag, jag tycker att den är jättedålig. Alltså, Men vad är, det som, vad är det som inte svänger? Alltså det är det här släpiga. Alltså jag bara, oh, gud jag vill inte lyssna på folk som gnäller. Det är... Det låter som... Eh, jag tänker liksom på Bob Dylan och Bruce Springsteen och jag är inte särskilt stort fan av någon av dem. Jag tycker Bruce Springsteen kan eh, klara av det ganska bra ibland och även Bob Dylan ibland har sina stunder. Men fan, det funkar inte. Speciellt inte på svenska. Det är bara... Det låter... jag, jag, tror, jag tror jag fattar vad du menar. För att i sin synnerhet Plura har ju nu på sistone i år fått den... Alltså... Nu gäller han ju mer än någonsin. Och har fått en röst som till och med jag ibland kan tycka är lite väl illa. Mm. Ehm, och jag tror också att, så här att i och med att det är en, en gubbe. Mm. Även när det är, när han gjorde, gjorde Kungarna från Broadway och var en ung gubbe. Att det är någonting med så sådär... Jag kan fatta om, låt, om rösten låter gnällig på en man så kan man känna så här ibland. Speciellt när han är en sån här vit rockstjärna. Så här, vad har du egentligen att... Och gnälla på. Ja, precis. Men det, alltså det är liksom inte någon gubbigheten jag har något emot utan det är verkligen det här gnälla. Alltså jag tycker inte om när folk gnäller när de pratar, alltså så här gnällig röst. Och jag tycker inte om det när, när man sjunger heller. Det får mig liksom att sluta lyssna på texten så jag har jag lyssnat så mycket på texten. Sen så har jag lyssnat igenom skivan några gånger och så har jag faktiskt fått in lite av texten och jag tycker inte den är så himla bra heller. Okej, okay, men vad, vad är dina intryck av skivan då? Alltså För mig så känns skivan lite grann som om Bob Dylan och Bruce Springsteen fick ett svenskt barn med eh, lite Rycuder någonstans i släktträdet. Mm. Och jag tycker de här Rycuder-tendenserna som finns i Eh, musiken framförallt eh, mm. är det bästa med skivan. Och det kommer ju då från brorsan Kala som är liksom en gitarrvirtuos. Ja. Eh, och jag tror säkert att han är ett stort Rye fan. Det skulle eh. inte förvåna mig för att det, det märks ju väldigt tydligt ibland. Framförallt eh, början av den här nerför floden. Eh, mm. De här första sekunderna är det bara är gitarr. Då tänkte jag så här, ja. ah, okej, okay, det här kanske kan bli bra. Och sen så bara ja. plura och sjunga och jag bara, nej, nej, nej, nej. För, för är det någon låt som är en Bruce... För hela den här skivan, det finns flera melodier som jag tycker i princip han har snott från Bruce Springsteen. Och ja, ja, absolut. Alltså, titelspåret Kungarna från Broadway, det är ju Springsteens Born to Run. Ja, absolut. Och den här Frittland är ju Dylans vad heter den, Girl from the North Country Ja, den, den kan jag inte men eh, det var någon låt som fick mig att tänka på den här eh, Like a Rolling Stone också eh, lite, var, jag menar var var det like eller någonting men det, ja. det är väldigt Bob och Bruce och som sagt så är ju inte de mina absoluta favoriter så att då Nej. blir ju den här skivan ganska svår smält för mig Ja, men jag fattar det. Och köper man inte Bob Dylan Brooks på Instagram är det nog svårt att älska eldkvarn. Mm. Eh, sen har ju till och med Plura Erkänt och sagt att varje gång Dylan har gjort någonting han själv kom kopiera <laughs> på, på skivan som kom innan Himmelska Dagar så började han skriva väldigt långa låtar efter att ha hört Dylans Browns Will Girl. Mm. Och när Dylan gjorde Time Out of Mind som var en sån här deppig historia så gjorde han ju eh, gjorde Eldkvarn Limbo. Som är typ exakt samma sound. Men, men just ner för floden var det bra att du nämnde. För det, är också, det är ju en Bruce Springsteen-pastiche. Pas, ja. Den låter ju väldigt. Det kunde, hade den varit på engelska så hade man kunnat tro att det var en. Ja, men det var. Men du, men du gillar inte texterna heller? Eh, nej, alltså de, som sagt, det, jag hade lite svårt att fokusera på texterna, men det kom in lite så här bits and pieces ibland som bara var så här: bara, Vad fan? Alltså du vet, vad, Som var då? Eh, piano, i hjärtat och säng och, och så var det. Som ett rostat bröd och marmelad, huvud och sånt. Jag bara, vad vad samlar du om? Nu, nu tänker du på låten och hej och hå ja. Som är då skriven av, av brorsan Samma här gitarrvirtuosen mm. Som hade de här Rycouder inslagen eh, han, eh, han är den här killen som har fått liksom en eller två låtar på varje skiva Och som, han gör ju mest odlekar Så att, mm. ja, det är väl han som hade de, Det är där den där med hej och hå mm. Sjungt ner till botten där pajsarna bor Ja, där pajsarna bor Ja, precis. Du smsade mig och frågar om, om, menar han bajsarna eller menar han pajsarna? Ja, men jag kunde inte höra det från något annat. sätt det låter bara... Jag tänker det kan väl vara rimligt så att bajsarna är på botten. Liksom. Hoppas vad, det hoppas jag verkligen. Vad, vad hoppas du på få prata om i den här podden? Ja, jag vill gärna prata mer om Rycuder. Jag älskar Rycuder jättemycket. Men jag vill gärna prata lite om... Så här, bortglömda och undanskuffade musiker och eh, kanske kända musikers lite mindre kända skivor. Eh, mm. Har du några förslag på det? Ja, alltså jag tycker Wings tycker jag är jävligt underskattade och egentligen väldigt mycket av det som Paul McCartney gjorde solo förutom eh, Ram och eh, McCartney 1 tycker jag är ganska bortglömt. Eh, så det hade jag gärna velat prata om. Ja, men det tycker jag verkligen vi kan göra. Ja, okej. Okay, yeah. men, men, men skulle du verkligen säga att Paul McCartney, alltså, även om han. Okej, okay, visst har han blivit överglänst av Beatles, men, men du tror, tycker att de underskattar det? Absolut, absolut. Framförallt många av Wings-skivorna. Alltså, det, man hittar ju dem på vinyl för så här fem kronor överallt och det är fantastiska, fantastiska skivor. Eller McCartney 92 som är bara en bizarr jävla eh, elektronisk skiva som låter som den är gjord typ igår, men den är gjord 1980. Det är helt sjukt. Ja. Det... Jag, jag ser fram emot att få prata lite jazz med det. Ja, det vill jag jättegärna göra också. Ja. Kul. Det finns många artister som jag tycker behöver få lite uppmärksamhet. Okej, okay, kul. Men du, om, om vi bara avslutar med de mina två favoritfrågor. Mm. Vad tycker du är bäst med Kungarna från Broadway? Jag skulle säga Rycouder-referenserna. Den lilla, melodiska gitarren där. Det tycker jag är det, det bästa. Och om jag ska... och då Sämst. Sämst är Pluras röst och Kärlekens tunga. Fy fan, vilken skitlåt. Den... Varför gillar du inte Kärlekens tunga? Den är jättedålig. Usch, nej, den tyckte jag inte alls om. Småstans kväll är inte... Nej, det var de sämsta låtarna. <laughs> det är ju de här låtarna som... Jag kan fatta att man inte... Från början, när jag började lyssna på Kärlekens tunga, mm. för det är en av de mest centrala eldkvarnlåtarna för mig, mm. så, så gjorde man det med en viss ironi på grund av det ganska daterade soundet. Mm. Men idag så hör jag bara låten bakom. Mm. Alltså, alltså texten och budskapet. Det var en låt han skrev när han blev lämnad av sin dåvarande flickvän och även sången i Tantstrul, Kajsa Grytt. Mm. Och så då valde han att hämnas på henne genom att skriva den här låten. Och det var lite oskönt gjort av honom, kanske. Men, men jag, det är en sån där låt som när jag har varit dumpad och ledsen, så är det en sån där låt jag har återkommit till och, och lyssnat och funnit tröst i. Ja, alltså, jag kan. Jag är faktiskt ganska bra på att se utanför det utdaterade soundet. Jag kan till och med tycka att det är väldigt bra. Jag, jag har själv väldigt många sådana låtar som mm. egentligen är ganska så här lökigt 80-tal men mm. som jag tycker om väldigt mycket för att jag hör låten bakom, precis som du säger. Men jag tyckte inte att jag hittade någonting bakom och jag tyckte bara att den låten var dålig. Okay. Jag den gillar jag inte alls. Jag tycker bästa låten på skivan som jag kände att den här hade kunnat vara okej okay om någon annan sjunger ja. den. Det är Frittland. Ja. Vad, vad var det du gillade med den? Eh, jag vet inte. Jag, jag tror att eftersom att den var så enkel eh, mm. det är liksom inget stort bombastiskt. Den är bara enkel. Så, så var det ganska lätt att liksom ta bort fluras röst ur ekvationen och bara ser den som den är, och då tyckte jag att den var ganska okej. Okay. Ja. Det, det, det är intressant det där. Alltså, den kom ju, den här skivan i fredrätt, den är producerad av Mauro Kock. <laughs> när, när Mauro Kock var liksom ett coolt namn i ta och inte en soloartist. Mm. Ehm, och det var ju han som förde in det här väldigt moderna soundet i eldkvarnen, vilket. Eh, av vilket då var väldigt modernt och lät coolt och hippt men som åldrades ganska snabbt. Mm. Och de, de efterföljande skiverna är låtar som till och med om man liksom försöker tänka bort 80-talssoundet är alldeles fördaterade. Vissa skivor lite ganska hårt av det där. Så det tog ett ganska bra tag. så att, Även om det här blev liksom en, en formtoppfäld kvar mm. så var det också den vägen som sen ledde dem ner i fördärvet och de traskade omkring några orda på 90-talet och, och var liksom precis förband till Peter Lemark och liksom så vidare. <skratt> um, och all kärlek till Peter Lemark, vill jag bara säga. Men, <skratt> men uh, så att när de väl kom tillbaka så gjorde de det då genom bland annat den Peter Lemark-producerade skivan Limbo, där de alltså återgick till vad ska jag säga, rötterna um, till liksom ett enklare sound med allt det här liksom daterade, mm. alla de här datoren bortskalade. Ja. Ja. Men, men för att bara ett, en liten avstickare i det där. Ja. Jag upplever att det här 80 talssoundet som jag hade så svårt för för sig tio år sedan. Ja. Har jag inte så mycket problem med idag i de flesta 80 tals produktioner, låtar. Mm. Men då undrar jag, har det att göra med att mina öron har vänt sig. Eller har det att göra med att i och med att 80-talets produktioner lite grann är smittar av sig på dagens musik att, att vi har tillåtits att, att, att gilla det soundet igen och att om, säg, tio år så kanske det känns hopplöst att lyssna på en låt som Kärlekens tunga igen på grund av soundet? Jag vet inte, för att det är samma sak för mig. Det jag har liksom verkligen accepterat 80 soundet med hull och hår och låtar som jag knappt kunde lyssna på. Alltså ens i fem sekunder för tio år sedan tycker jag nu är jättebra. Och jag, jag tänker ofta på det. Är det för att jag har vant mig? Eh, är det för att jag har liksom kommit in i den här artisten eller är det för att det har kommit ut? Jag tror att det kan vara en kombination av allt. Att det, att det har börjat komma lite mer eltrummor och sånt i dagens musik som gör att man kanske hör det soundet i en annan kontext och därför förstår den på ett annat sätt och tänker, jaha, okej, okay, det är... Det är så man kan lyssna på det också. Och sen också att man, man vänjer sig. Och tänker, kanske det har någonting med ålder att göra. Jag vet inte. Ja. Det, det kanske handlar om att bli gubbe. Ja, precis. För det är väl det positiva med att bli en, en, en gubbe att man, man accepterar det som har varit. Ja, precis. Nej, precis. Du, det var kul att prata med dig. Detsamma. Och jag ser fram emot kommande samtal. Och välkommen in i den här lilla kärlkoknasterfamiljen som jag nu försöker skapa. Tack så jättemycket, det ska bli väldigt kul. Jag ser, jag ser fram emot det här väldigt mycket. Och den sista personen att presenteras är då Björn Jansson. Han har ju tidigare varit med och pratat om Billy Joel och Fleetwood Mac. Välkommen tillbaka. <laughs> tack och bort, tack och bort. Gå och staj, Antonija, i är läget? <laughs> jo, ja, det är bra. Men du, du, kan du inte berätta var du, var du sitter och vad du ser? Jo, jag sitter här i en stuga i skogen i Hackefors utanför Linköping. Jag ligger i Östergötland för er som inte är närmare bekanta med denna, denna juvel bland ytterområden. Eh, och tittar på en alldeles förträfflig solnedgång från eh, sommarstugans altan serien. Eh, grejpfruktfärgad solsakta krypa ner bakom metalltopparna. Så en sån här härlig fotogenlykta tänder också. Så det är ett alldeles utmärkt ljus att vara lite så där kulturbilbej. <går> Vad har du gjort sen sist? Om man drar lite kort. Ja, lite kort sen sist. Var det var ett och ett halvt år sedan. Ja, någonting sånt. Så Vi gjorde Bill Joel-avsnittet då. Va? Precis, men nu har du börjat plugga. Ja, jag valde att sluta på mitt tidigare företag Som vi kanske inte ska name droppa här Om vi ska offentliggöra den podden För att jag tröttade på att jobba som säljare Och det hade väl sin skärm Men Sen så skrev jag in mig på universitetet Och studerade numera till historielärare Vilket Jag misstänker Att jag kommer trivas ganska bra med I och med att det är få förunnat Att få ägna sig åt sitt fritidsintresse På heltid vi ska ju då få höra vad du tycker då om, om Kungarna från Broadway. Så min första fråga är väl sådär. Vad har du att säga om det här albumet? Det är ju ett alldeles utmärkt album. Väldigt tidstypiskt. Men det är ju en, en tidsperiod som jag är svårt förälskad i. Vilket borde vara för alla och ändå bekant. Slutet av 80-talet? Slutet av 80-talet, exakt. Hur kommer det sig? Någonting med... Någonting med både sightgeisten Kläderna eh, Och Hur ska jag uttrycka mig? Överdådigheten Passar mig otroligt bra 70-talet, absolut När det gäller film, mycket av musiken Jag är med dig Men sen är det det där med maten och att jag, Alltså det här med Manchesterbyxor Långt hår Och typ sådana medaljonger Och var lite allmänt sådär Ja oh, men fan Alltså, vilket stjärntecken har du, man ja. Och typ så här: Ska vi hämta mig och dricka te och lyssna på Ted Järnesta? Lite eh, nice på lite snott för mig. Jag vet inte. Jag, jag tror att jag skulle gilla det ungefär fem minuter sedan. skulle jag få ett anfall på det. Men 80-talet, däremot, det här. Korsningen mellan dålig smak och cynism. Men ändå, jag vet inte. Jag pratar nu med, med Jonas och Oda nu som tillsammans mm. med dig kommer att i den här podden. Och det som nästan alltid samtalen har börjat centrera kring är hur, hur... Alltså vi har börjat prata skit om Plura. Vi har snackat skit liksom om hur han, hur han låter, hur mycket han är med i tv nu för tiden och... och hur han har varit liksom, svin mot kvinnor och fram och tillbaka. Vad känner du med, med Plura, den här personen? Hans poesi, hans musik och hans skapande står i min värld helt fritt från det han har gjort, påstås ha gjort eller faktiskt blivit straffad för. Mm fan surprise, surprise, plura torska för kokain på spybar eller vad fan det var, eller du var var utanför broder Tuck i Norge. what the fuck, jag har ingen jävla aning om vad det var mm. sånt. Alltså, återigen jag kunde inte bry mig mindre det är väl samma som med Stones eller Bowie eller jag menar, vad fan, jag lyssnar ju på Country så man kan ju tänka dig liksom och deras sjutton exfruar skulle få uttala sig om man skulle döma dem därefter, senare. När du har lyssnat på den här skivan nu när du har plugat in den här, vad är, vilka, vilka ögonblick är som har, har fastnat hos dig? Då är ju frågan om vi ska börja med att dra ut appelerikanonen ur garaget direkt. Kör på. Du kan ju få gissa först, bara på kul. Jag, jag skulle jag ska väl tro att nedför floden eh, har vartar och tafsat. Men jag tror att det är Småstadskväll som har, har träffat dig i mellangärdet. Från två, tre poängslinjen, Tony Savala. Eh, ja, där, där har vi det. För att det, det ironiska är att Nerför ner floden är kanske inte Alls min favoritlåt faktiskt mm -hmm. Det är ju bra och så Absolut jag menar, Det är en eldkvarnlåt från perioden 87-88 så den är per definition bättre Än det mesta Men, men det är småstadsgräll Det handlar om När jag lyssnar på den så inser Jag hur mycket flura på ett undermedvetet plan har influerat mig som textförfattare. Mm -hmm. För er som inte vet det så har jag en, en, en oerhört lyckosam och lukrat lukrativ karriär, inte alls, på att försöka bli någon slags författare. Det kommer aldrig att hända, men jag kan leka med tanken i alla fall. Och jag har väl skrivit ett par hundra låttexter av ja, ungefär ingen någonsin har blivit publicerad. Men jag har försökt det, i alla fall. Ni som någon gång i livet har haft oturen att träffa mig när jag är lite dragen har väl säkert hört mig deklamera något stycke som jag har skrivit själv. Men det har aldrig riktigt slagit mig och framförallt har jag aldrig, aldrig varit riktigt bekväm att erkänna hur otroligt inflytelserik det har varit för mig. För att alltså, du, kan ju ta, du kan ju ta rader som Älskling ger mig något att dricka Jag vill till andra sidan natten mm. Det går att skriva bättre I teorin I praktiken Let's not fucking face Det it, It's not gonna fucking happen Det där Det där Det träffar rätt Genom han, han, för att citera <laughs> För att citera en helt annan person Som inte har med någonting att göra mm. Det är som att han är i din fucking själ För det är det Jag har varit där så jävla många gånger När jag har suttit och tittat på henne mm. Och sagt Det är inte så att vi skulle Ta en drink Prata om saken För att på andra sidan natten På gott och ont så väntar någonting annat. Och det här är någonting annat är någonting jag vill se. Och framförallt. Så vill jag se det med dig. Så absolut. Men just det där att, att bli. Emotionellt bekräftad. På ett fysiskt plan. Den känslan har Eldkvarn fångat. Genom hela den här skivan. Och det är fan i mig. Få artister på något språk. Och i synner jävla het. Inte på svenska. Mm. Som har lyckats fånga den där känslan av att. Att stå fullt påklädd framför någon- men ändå vara så jävla naken- mm. och så jävla sårbar. En tanke jag har haft med den här skivan- är att, för det du nämnde- det där som du har sagt om att stå naken- framför någon med kläderna på- är ju någonting som man lika kunde ha sagt om- Billy Joel, eller hans Stranger-skiva- eller Fleetwood Mac- Elvis Costellos Blood and Chocolate. Det som jag tror Plura har lyckats göra- eller det är eldkvarn att lyckas göra som jag tror få om ingen svensk annan artist har gjort är att eventuellt, för mig i alla fall Håkan Hellström, jag vet att du inte tycker om tycker så Peter Lemarch, att han har lyckats översätta det där amerikanska och inte bara liksom deras sätt att prata om, om känslor och lämna ut sig Eh, läm lämna ut sitt hjärta eh, utan också ta liksom, det hela det amerikanska liksom, språket från de här artisterna med landsvägar och eh, floder och sådär och, så och översatte till svenska Han har gjort rock roll genrens universella emotionella bildspråk till sitt eget och det är otroligt sällsynt Man har hört alla all, all de här klussen om att befinna sig på landsvägar och man när man hör en svensk artist om så tror man inte riktigt på det. Men med eldkvarn så kan man göra det. Och när han sjunger i, i, nedför floden om att de hade ett hus uppe i bergen. Och sen kom ovädret och tiderna blev sämre. Så, så, så tror jag att den världen finns i Sverige. Um, medan någon annan lätt skulle kunna fått det till att låta som att... Okej, okay, du försöker kopiera någonting som inte riktigt funkar... Här. Den svenska folkhjälten Och glesbygdens förekämpe nummer ett Eddie Medusa Spelade in en hel skiva på det här temat Silver Wheels Från slutet på 90-talet Och det är En exakt översättning, en Google Translate översättning mm. av det här amerikanska Route 55 jeansjacka, Jimmy Dean idealet. Mm. Och det är så jävla dråpligt. Och lyssna på det det är stor stor humor. Mm. Jag har respekt för människan att han faktiskt gjorde det och att han kommit till att släppa skivjäveln. Och mm. Som 14-åring jag svalde det rakt upp och ner. Men återigen, jag 14, växte upp i Östergötland vet <kör> Om man säger så här, Kungarna från Broadway Vad, vad tycker du sämst om det här albumet? Um, jag tycker inte att låten Min brud har åldrat särskilt bra mm. Jag använder samma språk som i den texten Inte för att jag vill göra någon politisk poäng med det, Eller för att jag är ett sexistiskt rövhål Utan av den enkla anledningen För att parafrasera Sopranos igen You are what you are You do what you know. Mm. Men vad fan. Den dagen tjej är dum nog att hålla handen med mig offentligt. Så kommer jag säga det. Ja men det är min brud. Kalla ja. kallar henne Erika. Det är världens bästa tjej. Mm. Alltså hon är min va. Och jag är hennes. Men det är ju alltid det. Att det känns lite. Men tiderna är annorlunda nu. Mm. Men vad fan om jag skulle säga det. Fan du är ju en snygg jävla brud alltså. Mm. är bara en... Nysning bort ja. Och det är ju mest för att det är lite sådär Halvgubbsjukt mm. Lite sugget. Och Det är inte därför jag skulle vilja angripa den låten Utan bara för att jag tycker att det låter som så här. det låter som en John Cougar Mellencamp-outtake Som han har kört på svenska Så ska jag pissa på någon låt Så ska jag fan pissa på den Alltså om du ställer den bredvid Småstadskväll Kärlekens tunga mm. Skydd av mörket Get the fuck out of here. Ja. Igen. Sida B-syndromet som jag brukar säga att, att de här låtarna som inte är riktigt Lika starka hamnar Liksom nässiskt Eller innan Eller näst nässiskt På sida B Innan man avslutar med en liksom stark låt eh, Det kan jag se jag håller, på... med, jag håller helt med dig Och där kan vi gå tillbaka till en sak som jag är för alltid Tacksam för internet för Internetdistributionen har gjort Att folk Folk, band, artister bygger upp sina skivor på ett annat sätt Att det är inte att de starkaste låtarna på skivan alltid är låt ett och nummer tre Det är en sån här som en kär, kär, kär, kär vem till mig som Han är inte bara israel, han är matematiker också sa till mig och det är att om du studerar matematik och samtidigt aldrig stänger ögonen för det som i verkligheten sker kan du endast i sanning då se Guds ansikte. Han menar det på att i matematiken kan du se Guds ansikte. Och en gammal sån här ful matematisk formel från skivbolagschefer är ju det att låt 1 och låt 3 på skivan, A-sidan, är alltid de som blir singlar. Låt fyra är nästan alltid en ballad. Eller låt 5. Och låt två är alltid midtempo. Om du, tittar på, om du bortser från Punk Så ligger det aldrig en rökare Som låt två och det, internet, och det internet har gjort Är att de har brutit sönder den strukturen För att nu handlar det inte om Vad får folk att köpa skivorna längre Då kan du titta på Parallels Till exempel vars förra skiva Lade den absolut jävla bästa Själa dödande låten Absolut sist Efter mm. fyra låtar som uh. Mm och samma sak ett antal andra artister som lägger sina bästa låtar, så ett äh, LP med 12-spår, de ja. lägger en sån runt 10. Vilket innebär att de förväntar sig att du kommittar till att lyssna på hela skivan. Mm. Att insupa den, nu, nu är vi djupt in i det pretentiösa televisionen, ja. att insupa den... Ähm, artistiska känslan och den, den skäl de har givit skivan. Mm. Och först när du har varit villig att säga det jag tänker ge den här skivan en timme med full uppmärksamhet och kommer till vad som borde vara nästan slutet mm. det är då du inser storheten. För då då öppnas det. Då ser du det framför dig. Det låter, låter bra. Vad tror du själv att du kommer bidra med till den här podden? Det jag bidrar med är att jag är din onda tvilling Eller jag kallar det vad du vill Men eh, du och jag är så oerhört lika På så oerhört många plan Och framförallt så överlappar våra Om vi hade gjort en vän över vad vi lyssnar på Så hade det som inte överlappar är I, mitt, i ditt fall typ Åkan Hellström Och lite sådana grejer eh, Och i mitt fall så hade det varit Extremt slamrig och ovärd punk Mm vi gjorde det en gång när var otroligt berusade på folkhögskolan så jag tror jag vi ritade på en whiteboard liksom hur vår resa gick att, att då sa vi lite skämtsamt att min började från botten och gick uppåt och din var tvärtom och där liksom vi möttes, var, var, var sweet Alldeles spotten vi, vi befann oss i just då och kanske fortfarande nu eh, ja, det var ett minne som poppade upp men, men... Ja, men det, har du helt, det har du helt rätt i och vad som har hänt efter det är ju att jag har insett att att pissa ner allting du någonsin har gjort Och pissa ner på alla som någonsin har hjälpt dig Eller faktiskt ansträngt sig för dig Det är dört när du är 19. För då kan man vara ikonoklast och punkare Men när 30-årsdagen <kör> 30 kommer emot en som skjuter ur en bofors howitz, Då jävlar handlar det om att värdesätta de relationer du har och, uh, You got start thinking about the, the time you got left är det någonting jag, jag... Det jag insåg i alla fall nu när jag har lyssnat på den här skivan. Hur mycket jag hade förändrats sen, sen jag senast lyssnade på den. Och liksom hur de här... Alltså stationerna i livet har varit när den här skivan har kommit återvänt. Och de här låtarna. Och som jag pratade med när jag pratade med de andra här om den här skivan. så Jag pratade med exempelvis om Jonas lite grann om min Norrköpingsperiod. När kring och du vet... Nydumpade böla och lyssnade på kärlekens tunga Och sen nu när jag pratat med dig om, om den perioden När vi drack Folköl och, och Ginotonics Och lyssnade på kärlekens tunga Och nu senare när man liksom bara haft det som en låt Man man, man kanske inte relaterar till Känslomässigt av, av, Alltså känslomässigt På grund av att man kan relatera till den Utan man, nu lyssnar man på den för att man Man har en så jävla good time när man lyssnar på den och det blev så tydligt när jag nu kom tillbaka till den. Och jag, och jag tänkte på det att för att jag kommer nog börja den här podden med att berätta en historia om när Plura kom hem och upptäckte då att Kajsa Grytt hade lämnat honom. Han kunde inte liksom veta att från hans mörkaste stund så skulle hans största succé komma. Och på något sätt så kunde jag bara komma ihåg mig själv när jag gick omkring i min lägenhet, min tomma lägenhet och bölade. När jag hade kommit hem och, och min dåvarande tjej hade lämnat mig. Och man var sådär 20 år gammal och trodde att nu var livet över. Du, du, du vet, man tror att så här, det kommer aldrig bli bra igen. Men det skulle visa sig att det skulle komma så mycket mer och så mycket bättre. Och liksom, det skulle bara fort... Alltså, man var inte ens i början på sin resa. Och liksom alla de här vännerna jag träffat på vägen. Alltså, vänner som, ja, men som du och som Jonas och som Oda. Och liksom, tänk om jag hade vetat där att från... Från en av mina mörkaste stunder så skulle liksom en av mina största succéer komma. Och, och att det inte var ja, sista gången jag förbannade, förbannade kärleks, kärlekens tunga att det inte var. <laughs> ja. Jag förstår exakt vad du säger och du har helt rätt. Men det är inget sammanträffande att mannen som har skrivit den ultimata Tre minuters kärlekspop-hiten. Jag vet att folk tycker att han, vad heter han, Jakob? Jakob Hellman. Jakob på det stora havet, exakt Jakob Hellman. Att han är större. Men släpp Broder Daniel-tygkassen, släpp kajalpennen, kötta folk upp och lyssna. För att Sara är större. Och det faktum att han körar på den här skivan är eh, det där lilla extra. Mm. Precis som när man river basilikan över pastasåsen de sista tre minuterna När den står och puttrar Bara för att få den där Det där lilla extra som verkligen sätter guldkanten Det är faktum att motherfucking Mauro Scocco är inblandad i den här skivan Det är det som är Vad är det fransmännen säger? Je ne quoi Det där lilla Det där Att hans blotta närvaro och att hans fingre med i spelet är det som lyfter det till, till de höjder som gör att vafan, den här skivjäveln är ett par år efter hur jag föddes. Mm. Här sitter du och jag är blöda över våra respektive ex. Varför? Jo, för att det här är äkta konst. Om jag skulle beskriva kärlekens tunga, det definierande spåret på den här skivan, mm. den stolpen som bär upp kupolen vad det handlar om... Mm. Så är det, det att när du första gången du lyssnar på kärlekens tunga så tänker du att det är så här Kis i äh, men det är kul att parta till, whatever mm. Sen så lyssnar du på den hundra gånger Och tänker du, fan det här är riktigt bra grejer mm. Det här är poesi, det här kärlek Sen så lyssnar du på den hundra gånger till Och tänker att fan det här är så jävla gripande Det här sätter ord på saker som jag önskar att jag kunde prata om Men eftersom, ja du är ju en äkta norrländing och gör ju andra generationens eh, arbetskraftsflykting från Norrland. Men när du har lyssnat på den 500 gånger och faktiskt hör vad han sjunger så är det som att alla... Du tittar upp ovanför dig och det är som att alla bitar faller på plats framför dina ögon. Och när den sista pusselbiten har hittat sin partner... Så står du i en katedral av ljus som lyser ner på dig. Och då, endast i detta ögonblick, det är då du ser Guds ansikte. För det är äkta kärlek. Mm. Ja, det var allt för den här gången. Jag tackar så mycket för att just du har lyssnat. Och vill du höra på gamla avsnitt så ligger alla på kärlek och eller så kan man gå på iTunes och lyssna på de så här senaste 15 avsnitten eller någonting sånt där. Gå in på Facebook-sidan, gilla och dela och tipsa dina vänner och sådär. Så, ja, sprider vi ordet. Nej hörni, tack för den här gången. Tack och bock. Why? Just because I feel like singing?